Martin? Aha. Jag tänkte jag känner mig liksom redo att göra en egen intervju nu. Mm. Ja, så du behöver inte följa med. Jag kan åka själv. Ja, jag klarar vill, det helst. Ja, Nej, men du kan stanna här. Det är ingen fara. Jag, jag fixar ja. det här. Ja, ja. Mm. Om du gärna vill. Så. Ja, visst. Har du ny klämning förresten? E ja, precis. Aha, jag har inte sett den det var Nej, jättefin. jag har sparat den för ett speciellt tillfälle. Ja. Är det speciellt nu? Ja, den sitter väldigt bra Ja, eh, ja, alltså, ja, ja nej, men jag tar den nu tänkte jag mm. Mm. Men vem är det du ska intervjua? Det är då? ingen speciell så Simon i Simon? The Bachelor oh, Det är så det, Ja, precis men du, Vi ses sen då, ha det bra Men vä vänta, gå inte nu Maria men, the bachelor. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, hey, hey, hey Let's go crazy in the wild, and if I chance we make a child, that just means that we're alive and healthy. Yeah. Hej och välkomna till avsnitt 1, 2, 3, alltså 123, av bonuspappan och... plus mamman. jag tänkte att du skulle säga 1, 2, 3 stonk där. <haha> Det är ju en teatergrupp som improviserar och är clownar och så. Men vi är ingen teatergrupp, vi är en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Men vi kan rekommendera ett, två, tre stunk om de kommer till en stad nära er för de är väldigt roliga. Eller om ni kommer till Varberg där de är varje år flera gånger. Mm, särskilt på sommaren. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlärd. Dagstidningen i vår brevlåda som vi ibland bär in och lägger i en stor hög på vardagsrumsbordet. Men jag läser den oftast på webben www.hn.se. Det är väldigt enkelt och bra det också. Veckans gäst är Simon Hermansson och han är ju årets bachelor i tv-programmet med samma namn. Och om ni undrar vad det är för sorts tv-program så är det någon slags reality-tv. Och i den här verkligheten så är det då en bachelor, en ungkar, en singelman som far ner till Sydafrika. Där han även gästas av 25 sköna damer som alla tävlar om hans gunst. Det låter ju både lite häftigt och lite skrämmande kanske. Det låter mest skrämmande tycker jag. Så här vilda djur på savannen är ju ingenting mot kvinnor som tävlar om samma kille. nej Har det varit lite bråk och sådär eller ja Jag har ju tittat lite på några avsnitt och man kan ju ana att det vilar lite under ytan just nu. Än så länge så är alla väldigt så här puss och kram och krama krama. Men man hör ju lite så här bakom kamerorna som de visar ibland också att... Det är inte bara kärlek och systerskap i församlingen om man säger så. Nej just det, första avsnittet sändes ju måndag 7 oktober och det kanske är igår om ni lyssnar på podden första dagen som den läggs ut. Men du har ju som sagt sett ytterligare några avsnitt på en presssida. Jag kan inte riktigt föreställa mig att jag själv skulle utsätta mig för att åka ner tillsammans med då en hel drös andra kvinnor också liksom tävla om samma kar. Nej, och i år så vet vi ju redan att det kommer in ytterligare en bachelor också- så att det kommer bli en tävling mellan Simon och en just nu hemlig kille. Ja, sen kan man ju inte tävla om kärlek. Alltså kärlek uppstår ju eller inte. Det är, mm. Så det är väl kanske inte så att det är en tävling- men ändå, det hade känts lite konstigt. Och, och sen då när man sitter då i ett gäng som de gör- och så plötsligt så var ja ah, men nu ska Lisa iväg på en dejt. Och så åker hon iväg och så kommer hon tillbaka och bara, ja ah, fick du en puss? Ja, ah, jag fick en puss och sen åker nästa tjej iväg. Ja. Och så fick hon också en liten stund, en liten hedersstund Va? med Simon. Nej men en liten enmansdejt så. Även gruppdate? ibland tar han med sig tre, fyra tjejer iväg och så. Ja just det, vad kommer det från hedersstund? Ja, men jag tänker att det är en hederlig stund. Jag tänker att det är någon fåraheder men då undrar man om har det, det... Med fåren eller med... Jag men en herdestund. Heter det inte det? Nej, det är en hedersstund. Alltså en stund fylld med heder och samvete. Du tänker att det heter hedersstund? Heter det, heter det inte det? Jag tror att det heter her, hederstund som i fåra heder. Jag är väldigt övertygad om att du har fel. Och det känns ja. härligt tycker jag att du för en gång skulle ha fel. Men vi kan googla på det sen. Vi tar det när vi har en paus och så återkommer vi. Ja, det som jag tänkte att de tävlar om är ju egentligen förutsättningar för att lära känna honom. De vill ju hela tiden ha en ros till så att de får stanna längre och får prata mer med Simon och träffa honom och så tävlar de väl lite efter att ha en solodejt då och inte gå på grupp gruppdejt för att det också ökar chansen då. Ja, där kan man ju säga att det finns ett litet tävlingsmoment då. Mm. En liten sak är ju att två tjejerna kände varandra sedan tidigare. Ja, ah, fick man se det redan i första programmet så att vi kan avslöja att, de, att den ena inte blev så glad över att den andra var där utan att ha sagt något. Så kan man väl säga. Mm. Och så kan vi väl säga att Simon Hermansson då är en 29-årig hockeykille som är uppvuxen i Örnsköldsvik men bor i Nynäshamn, och Där har han även sin fyraåriga dotter Lilly varannan vecka. Och det är därför han får vara med här i podden. Nej, alla snygga killar får vara med i podden. Ja, vad bra. Mm. Då kommer vi väl ha ganska många gäster. Sant. Och Simon berättar bland annat om relationen till sitt ex och vad han tänkte på under inspelningen av Bachelor och även lite om hur han påverkades av sin diabetes. Men först tänkte jag och även du säkert att vi skulle prata lite om veckan som har varit. Ja, det har ju varit en barnlös vecka. Men eh, stora tjejerna har ju varit här någon liten sväng. Och sen har vi ju haft lite kontakt med vår minsting på mobiltelefon. Mm. Som vi då egentligen har varit emot eftersom vi tycker att vi kan vänta till hon blir tio år. Men hon har ju fått en så nu utnyttjar vi det lite kan man säga. Just det, hon har en hos sin andra bonusfamilj och då är det väldigt kul när hon faktiskt smsar helt själv. Och skriver små roliga, roligt stavade saker. Ja, och det känns ju också lite mer naturligt att skicka en bild på dig och mig, eller så. Mm. Till hennes telefon, än att skicka den via hennes andra föräldrar, som vi har gjort förr. För då kan det ju vara lite så här. Kännas lite konstigt ibland. Ja, just det. Jag Har vi skickat något på oss själva också? Jag vet att de har ju skickat bilder på helle, och det funkar ju. Jo, men också sådär att de har ju skickat ibland på sin semester och vi har skickat på vår semester och det, det tycker vi är trevligt och det är så som vi vill att det ska vara. Men det är klart att det känns mer naturligt mm. att skicka det direkt till henne. Ja, så att... Särskilt om det är vi två är väg och gör något ser på en fotbollsmatch eller liknande. Ja. Den här veckan så har jag ju faktiskt hunnit spela både innebandy och spela trummor med två olika jazzband. Ja, du har varit borta en hel del och det har jag ju överlevt enbart genom att sticka en väldigt massa vantar och koftor. Du har gått in i någon slags eh, stickmaskinsmord. Ja, men det är väl något så här urkvinnligt. Eh, jag håller på att sticka vårt nästa <här> nygifta och så. Då, då ska man ju sticka. Jag tänker att du håller på att sticka dig fri. Sticka mig fri? Nej, jag stickar mig fast. Jag stickar in oss <här> mm -hmm. i ett varmt och gosigt bo av massa stickade saker. Har du stickat något till mig igen? Nej. Jag tänkte den där gråa vanten. Nej. Som du sa bara var en prototyp. Den är inte till dig. Uh -huh. Den är bara till mig <laughs> Ja det blir spännande Ni kan väl gå in och titta på Instagram? Ja, där kan man kanske se ett och annat av mina spännande alls uh -huh. Och om man vill beställa någonting Hur gör man då? Då ber man mig snällt via PM så kan man säkert ordna det Just det och ni som inte redan är vänner med Maria på Facebook, det är ju nästan alla i hela Sverige. Men... <skratt> Intressant. Om, om inte det är så att Sverige består av endast 5 000 människor. Ja, just det. Men har du någon plats kvar om någon skulle vilja bli vän och beställa en reflexcap till exempel? Ja, jo, men det finns någon plats. Alltså kan man också följa mig på Instagram. Där kan hur många som helst följa mig. Ja, just det. Och då är det Snabla plus mamman. Gör du reklam för mig nu, det känns så. Mm. Jag skulle vilja göra reklam för min kära vän Emily som bor i Rollstorp och sköter skönhetssmakeriet by Emily. Det är hon som fixar mina naglar och nu har hon ju fixat dem i lite Halloween-stil. Ja, ah, just det. Och det är fortfarande så att ifall man uppger kod plus mamman så får man en liten present om man bokar tid hos Emily- och ni hittar henne bäst på Instagram och Facebook och då är det skönhetssmakeriet by Emily. Mm. Det är lite reklam här mitt i våran vecka som har gått. Ja det blev det. Ja. Då kan vi passa på att göra reklam som är helt egen tillverkad om det som vi gjorde i helgen. Tänker du på Harrys krogkopp? Ja, är det reklam att säga att man har varit på någonting som man tycker är väldigt kul och man tycker att andra ska göra det också. Nej, det är det väl inte. Vi får inte betalt. Det är minst liksom ett tips. Ja. Ja, gå tyckte... på Harrys krogshow i Falkenberg. Den var kul. ja Jag tyckte också att det var bra. Jag tyckte att det var lite förutsägbara låtar kanske. Eftersom det bara var de allra vanligaste hitlåtarna. Jag har inte läst den sessionen. Ni som är nyfikna kan gå in på www.hn.se. Ja, nu tror jag att det är dags för intervjun med Simon Hermansson som alltså kan bilda en bonusfamilj om han träffar någon där i bachelor. Hej och välkommen till podden Simon Hermansson. Tacka tacka. Och nu kanske vissa redan vet vem du är. Du är ju alltså årets bachelor. Ja, jag säger sig vara det. Men ja, jag vet inte hur man ska vet det, exakt, men det blir mer och mer nu när allting börjar gå på TV. Just det, 7 oktober är det premiär och det sänds i sjuan och även TV4 Play och Seymour. Precis. Jag var lite nyfiken på din hockeykoppling, så jag tänkte vi kan väl ta det lite snabbt först här. Spelar du fortfarande nu i, i Nynäs? Jag spelar lite grann mer nu på skojskulda, ja, men jag, jag spelar i Nynäs för tillfället, mm. det gör jag. Är det tvåan då, ja? Ja, det är Hockey 2. Mm. Och jag läste om någon säsong för några år sedan. Du var över i Kumla i en sväng 2012, kanske någonting. Ja, det kan väl stämma. Ja, då hade du gjort 59 poäng på 40 matcher. Men då hade du även suttit i båset utvisad 177 minuter, kanske. Ja, jag tror det hade två, två säsonger med 177 minuter. Ja. Ja, men det, det Man undrar lite, du, har du de känslorna liksom att det... Det händer snabbt eh, när det är en sån situation. Jag har ett... Eh, eller jag hade rätt mycket temperament. Rätt hetleverad kille, det mm. var jag. Och eh, det går rätt fort och det brinner till i skallen på mig. <laughs> <Ja>. <laughs> är det skillnaden? Det liksom är i match och när det är utanför privat. Ja men oftast brukar det vara så att de mest hetleverade killarna de mest så här, här brunkarna i hockeyn brukar vara lugna på sidan av. Mm. Mm. Och, och det stämmer ju. Jag är ju superlugn på sidan av och Ja, det är klart att jag har temperament också, mm, men mm. det tar väl lite längre tid på det privata planet att mm. bli förbannad än på en hockeyplan. Ja, och blev det någon skillnad när du blev pappa då för fyra år sedan? Jag kan säga att det blev en direkt skillnad, det bröt av bara liksom så här. Ja. Jag, jag fattar inte för att när, så fort jag fick min dotter Lilly så, så liksom, jag visste jag inte vart det här temperamentet hamnade nej, någonstans, nej. det bara försvann. Hur var det nu i Bachelor då? Vaknade det någon slags tävlingsinstinkt? För det kom ju faktiskt en Bachelor till. Och det visste ingen och det är första gången någonsin tror jag. Ja, det är liksom första gången någonsin på Bachelors 25 års tid som det har sänds världen över. Att, ja, att det är två Bachelors. Mm. Ja, det är första gången även i, i internationellt sett. Ja, men precis. Ja. Så det är ju det är otroligt nytt då. Och det är klart att det väcktes lite tävlingsinriktning där. Alltså man var ju tvungen att Brösta upp så Det var tufft facting, så är det. Men ja, jag, alltså, jag tror att när jag var där nere så hade nog, det nog... Var, det var väldigt mycket på en och samma gång. Så mm. att mitt psykiska fick ta lite stryk där. Ja, just det. Jag tror inte jag hade fattat riktigt hur mycket det skulle vara. Utan det var, det var nästan alltså, till som ett jobb att att dejta så många tjejer ja, just det. Det, det är jobb och nöje typ. alltså, mm. det är en känsla man försökte få någon verklighet i det där men det är så att man lever i någon slags bubbla när man väl är mm. där nere. Mm. Vad var svårast tycker du just med inspelningarna, ibland måste man ju ta om och nästan liksom fejka kanske om, om de behöver fler bilder och sånt här Det jag trodde att det skulle vara svårast för det var att dejta ha en dejt framför kameran mm. med ett helt team som står ja, uppe i det. ansikte på en och så ska man för att få fram någonting. Men det, gick ganska, alltså det var nog ganska enkelt. Jag hade nog ganska lätt för det. Men det, var, det svåraste var nog att kunna ha en. Det inte, alla har ju bra och dåliga dagar. Och det är, det är ingen skillnad till, till mm. mig. Liksom. Jag hade också det. Men framför kameran vill man alltid vara sitt bästa jag. Mm. Så är det. Och det var, det var på något sätt att alltid vara på den högsta nivån varenda dag. Det var det som var svårt för mig. Just det. Jag är lite nyfiken, anmälde du dig själv till programmet Eller var det någon annan som skickade in dig Nej det var min bästa polare Mattias Som skickade in mig, han tyckte väl att jag skulle Ja det var dags att hitta kärlek ja. Det var dags, vad hade du själv för förväntningar då Eller först då chocken När du kom med, vad, vad kände du då Först när jag kom med så Så jag visste inte Vad jag skulle tycka eller tänka Det var så här jag, hade inte, jag tackade inte jag på en gång Utan jag, jag var verkligen Tvungen att fundera på Om det här var någonting jag kunde göra. Mm. Och jag hade inte riktigt några förväntningar. Jag gick ner med, med liksom den här känslan att... Ja, det blir vad det blir. Händer det så händer det. Det är som att så här, går du ut och söker kärleken. Du kommer aldrig hitta kärleken om du, om du går ut och söker den. Utan den hände när du minst anar. Så mm. det var typ den, den inställning jag hade där nere. Mm. Jag tänker, du har ju en dotter sedan tidigare. Lilly. Mm. Hade du henne i tankarna när du tackade ja? Jag hade henne väldigt mycket i tankarna när jag tackade ja. Jag försökte se mig själv att vara ifrån henne så länge och eh, jag trodde jag skulle pallera, det men det gjorde jag inte eftersom jag bröt ihop ganska många gånger där nere. Mm. Utan det var otroligt svårt för mig att vara ifrån henne i två månader som det var nu. Mm. Du har ju henne varannan vecka vad jag förstår. Precis, vi har varannan vecka liv och går från varannan vecka till... Att inte se henne på två månader var nej. ju det tuffaste jag gjort i hela mitt liv. Och just i den åldern också, när, när man får så mycket närhet och glädje liksom. Så är det ju, man mm. får ju allt från, mm. från henne. Och nej, det var det var jättejobbigt. Och en svar om henne är ju oslagbar. Jämfört med den veckan inte ha henne. Mm. Liksom, det, är, det är så tomt när jag inte ha henne och så kommer hon och sprider sån kärlek och glädje. Det är, liksom, det är som att jag har en hund. <laughs> en hund är alltid glad när du kommer hem. <laughs> är det, mer liksom, mm. det är det man får av sina barn. Mm. Var det någon av tjejerna som du träffade som du direkt tänkte att det här är inget mammamaterial om man säger så? För du måste ju ändå tänka ett steg längre. Hur skulle det bli ifall det blir en relation och hur skulle Lilly kunna Ja men precis, det, det var ganska mycket jag hade mina tankar där. Jag försökte tänka i först och främst att hur kommer det här vara runt ett barn? Är det här en familjär människa som pallad? Alltså det är inte guld och gräna skogar har barn. Det vet väl ni också mm. liksom. Det är, så här, det är mycket skit som händer så är det Och det är någonting man, man måste kriga sig igenom. Jag tror att bland det svåraste att vara är att vara ensamstående. Mm. Med bara allt uppe hela den här. Det är ett krig. Man får mm. krig om vardagen och få ihop allting. Men du typ som när jag var där nere så tänkte jag väldigt mycket. Och det var, det var just det som var så svårt också med att. Ja, så där För jag var inte mig. Alltså, där, alltså, jag var inte mig där. Ni får förstå mig rätt där. Mm. Utan 99 av mig är när jag är min dotter. Jag är pappa. Mm. Och det var det som var så svårt att få fram, typ, ja, men. Det här är ju inte egentligen jag. Jag vill ju ha min, alltså min lilla dotter mm. bredvid mig. Ja. För då är, då är jag mitt bästa jag. Och det var det som jag hade så svårt att, jag menar, svårt att förmedla när med i den situationen. Hemma har du inte haft så att varannan vecka har du vart och levt lite mer ungkarsliv och kunnat vara ute och dejta och festa och sådär och varannan vecka pappa utan du har känt att du är pappa alltid när du är hemma kanske. Alltid pappa hemma mm. alltid, mm. det spelar ingen roll jag, det är många som säger att ja, men vi, man vänser vill här att inte ha sitt barn mm. alltså, det är ingenting som jag kommer någonsin göra Nej. utan jag tycker inte att det är okej okay att behöva sakna sitt barn, mm. det tycker inte jag mm. jag tycker att det är väldigt fel mm. I, i mig själv så är jag alltid pappa, men det är klart att för att träffa någon så måste mm. man ju röra sig utåt, mm. man måste liksom det är det samhälle vi lever i idag Det är sociala medier och sen är vi bara ut och träffar Det är inte så att du, du går till fik Och sen bara, ja hej ska du ta en fika För det funkar inte så, för alla sitter i sina telefoner mm, I dagsläget mm. alla liksom, det, det är det samhälle vi har mm. Har du testat det också, Tinder eller liknande Nätdating så? Jag hade Tinder ett tag Men det var ju liksom alltså, det, det är så ytligt, det är mm. så sjukt ytligt att du swipar liksom på ens yttre mm. Så det är, ja nej men det, det är svårt Det finns ju dock något nytt idag som heter relay tydligen mm -hmm. där, man, där man dejtar genom värderingar okay. oh, yeah. Man sätter upp sina värderingar och sen så matchas man genom värderingarna Och det kanske man bör testa liksom, om man känner att man är trött på det ytliga Det låter ju bra Mm vi har ju haft med mammorna från Ensam mamma söker här tidigare i podden. Och då var det ju en del av själva tv-programmet att de killarna skulle träffa deras barn. Hade du känt det okej okay att i tv då introducera tjejerna till din dotter? Nej, jag sa det till en början. Alltså det första jag sa att jag, jag vill inte att Lilly ska vara med i tv. Det här rör inte henne på det sättet utan jag vill inte... Jag vill inte... Expose för, liksom för tv och hela Sverige och sånt där. Jag känner att nej, det är inga alternativ. Självklart vill jag att den nu jag väl, väljer i slutet ska träffa min dotter, så är det ju. Mm. För det, det är ju otroligt viktigt, men nej, det skulle, det skulle skapa mer kaos att göra så. Jag skulle nog inte vilja utsätta Lille för det heller. Mm. Var det någon av tjejerna som var mamma som du dejtade i programmet? Det var ett antal som var mamma där, mm. absolut. Och någon som kanske hade erfarenhet av att vara bonusmamma också, kanske då, ja? Jag vet faktiskt inte hur det var och om de kanske hade dejtat någon som har haft mm. barn så tidigare. Det vet jag faktiskt inte. Det var ingenting som man kom in på där nere. Men kanske, kanske inte. Mm. Jag vet inte så mycket. Får du säga någonting om det uppstod kärlek eller om du till och med blev intresserad av flera och sådär? Utan att nämna några namn. Självklart så var det att när man var där nere så man måste ju ändå förstår det här att man lever i en bubbla när man mm. är nere. Det är liksom, det är vi, vi alla i en och samma varenda dag så här. att Man lever så i kanske sju veckor. Det är klart man blir betuttad av många personligheter, mm. så är det. Sen om det är äkta känslor där att man blir kär så Det är svårt, det är svårt mm. att säga, för det är så kort tid och man träffar så många olika. Men betuttad, mm. absolut, det, mm. det blir man definitivt. Mm. Vi kan backa tillbaka lite mm. och se lite... Hur du växte upp. Om jag har förstått det rätt så föddes du i Malmö. Din pappa var ju också hockeyspelare. Lennart han var med och tog upp Malmö tror jag i elitserien där. Och sen spelar han i Mordor då ett antal säsonger. Så det var i Övik som du växte upp kan man säga. Ja men precis. Jag är född i Malmö. Pappa spelar i Malmö. Alltså de flyttade runt jättemycket. Mm. Det gjorde de verkligen. För han i ju lite olika lag och sådär. Och uh, min mamma följde med. Mm. Men... Uh, jag tror att jag föddes som Malmö. De bodde två, tills var två år sedan så separerade de. Okay. Och då valde mamma att flytta hem till Övik och pappa fortsatte att spela runt omkring i Sverige. Då. Så ja, jag är uppvuxen i Övik. Mest med din mamma då? Ja. Mest med min mamma. Åkte några gånger till pappa. Och så här, men mm. i större delen så var det min mamma som tog hand om mig. Så var det. just det för din pappa var ju i Lidinge spelade han lite och sådär där och Hammarby också någonting så ja. Ja precis han var någon vända i Norge och mm. sådär och sen i Stockholm. Han ja, bodde i Stockholm i åtta år till och med. Ja, just det. Så vi ner lite grann så här titt som tätt. Har det påverkat din papparoll har du tänkt att jag vill vara mer närvarande pappa eller något sånt? Definitivt det har påverkat. Alltså grejen är mina föräldrar har påverkar mig väldigt mycket. Inte på ett negativt sätt absolut inte. De är världens bästa föräldrar. Men jag är tänker på så här vill jag vara och så här vill jag inte vara. Och jag är ju en väldigt närvarande pappa. Jag, liksom, jag har valt att bo kvar i närhet för att ah, mitt ex är därifrån och min dotter finns där. Mm. Det finns liksom inga alternativ för mig. Jag ska vara nära min dotter så mm. är det bara. Mm. Hur var det att växa upp? Hade du bonussyskon och halvsyskon och någon bonusförälder och sådär? Jag har haft väldigt eller jag har väldigt mycket syskon. Jag har fem syskon. Jag har ett helsyskon, min stora syster. Sen har jag fyra halssyskon mm. Ett från mamma och tre från pappa då. Och eh, jag har faktiskt bara haft En bonuspappa från mammas sida De är mm. fortfarande tillsammans idag mm. Bästa människan vet, han är som en pappa för mig ja. Sen har min pappa haft lite olika Flickvänner och sådär Men det är aldrig så som har tagit en roll Att de ska vara min mamma eller någonting Förutom den sista då, som, har, som han har tre barn med ja. Och hon är helt underbar också Så jag mm. vi, vi har ingenting att påpeka om det kan, Man kan få det funka ändå ja, var härligt mm. att höra men de har kunnat ändå vara lite extra föräldrar och kunnat liksom hjälpa till både att liksom säga till dig eller och samtidigt pusha dig och vara. Så. Ja, men ab absolut. Jag har ju haft toner som är tillsammans med min mamma idag. Han är ju världens bästa människa. Men han är ju sån människa som så när, när han blir arg, då blir han arg. Men det händer typ en gång per tionde år. Liksom. Han, han var den som lärde mig att åka syskor till exempel. Han, han, har varit, han har ställt upp för mig hela mitt liv. Sen har vi ju Linda då, som är pappas eh, nya, underbar människa också. De har ju kunnat liksom sagt till mig, och det, det är kanske... Om man är en bonuspappa eller plusmamma på det sättet så ska man kunna göra det, man ska ju om man ska vara del av någon annans barns liv ska man kunna säga till, man ska kunna vara den föräldern, men sen så är det ju beroende mycket på hur mycket man är del av deras liv, sådär. Mm. Det, det tar lite tid innan man kan göra det mm. och så är det, men sen så tycker jag att man om man kommer in som en bonuspappa eller plusmamma så det viktigaste av allt det är ju att älska den andras barn mm. Mm. Som, som den andra personen gör. Mm. Man får ju förstå att, att barnen kommer först. Så är det ju, barnen kommer alltid först. Mm. Det, du kommer aldrig vara prioriterad etta i deras liv utan du kommer alltid vara tvåa. Mm. Så är det bara. Och det är ju bara någonting man får acceptera. Mm. Hur är det i hockeyn? Finns det också lite sånt där system att... De äldre, de som blir dina förebilder Liksom tar hand och plockar upp er yngre killar Jag vet, Foppa och, och Mackan är 73 till exempel Så de slog ju igenom lite då när du började spela Och du har lärt känna dem lite och så Ja men precis, de är väldigt goda vänner till familjen och även mig Så är det alltid i hockeysvängarna Att de äldre tar hand om de yngre mm. Alltid, det är så det funkar Och det är så det ska funka jag tror de precis kom upp i A-laget sen när din pappa spelade i mord och Innan de drog iväg till NHL. Ja men precis. Pappa är lite äldre än de. Några år äldre. Och de har ju spelat tillsammans de också. Mm. Och ja, men det, är, det, är, det är så det är. Mm. Alltså de äldre tar hand om de yngre. Och så kommer det alltid vara. Ja. Och sen i din generation vet jag fick ju, finns ju en... En av världens bästa backar faktiskt Viktor Helman, han är också född 90 Som du är då mm, Ja men Viktor, ja, det är en av mina barnens mm. Vi har spelat hela livet tillsammans mm. Eftersom vi är samma årskull så, mm. så spelade vi ungdomshockey tillsammans Vi tog, alltså vi vann alla kuppor Som fanns att vinna Och sen så small det bara till I den, den åldern han skulle gå upp i tror jag J18 eller någonting Sen började mm. han växa som bara den Och blev ja, hur duktig som helst Så sen försvann han Men Ja, alltså han, är ju, han, han är ju som en vän till mig. Alltså jag ser inte han som en NL-probs, han, han är fortfarande en kompis mm, och mm. ja, alltså man ser inte dem som någon speciella människor. Men ja, han, han lever rätt bra liv bort på andra sidan Atlanten liksom. Nej, men det är kul att följa och överhuvudtaget, Övik är ju så fint. Jag har ju själv kört upp från Sundsvall, man åker över Sanderbron och förbi Skuleberget. Jag vet, jag har klättrat upp och kollat på den där röva grottan och... Ja, Men du är uppe och hälsa på ibland? Ja, jag är uppe och hälsa på så ofta jag kan, mm. men det blir inte så ofta. Man mm. har ju ett, I en perfekt värld så hade jag velat, velat vara där hela tiden, mm. men mm. nu är det inte så. Och sen det här med då att, att vara en ombildad familj, att inte bo ihop med barnens mamma. Har ni behövt snacka ihop er mycket så att ni har lite ungefär samma sådär läggtider och skärmtid? och sådär? Eller kör ni var för sig? Alltså jag och mitt ex, Lillis mamma... Vi har inte haft en god relation. Nej. Det har varit väldigt infekterat... Mm. Över hur det tog slut och hur det har skötts med sidan av och sådär. Så det är faktiskt först nu som vi har börjat prata igen. Och har blivit så kallade goda vänner då. Mm. Eller att vi kan bete oss vuxet i alla fall. Ja, ja. Men jag tror att det är otroligt viktigt och faktiskt sätta åt sidan att man... Det man kanske irriterar sig på varandra- det är sättet mot sidan när det gäller sitt mm. barn och så. Mm. Men det är typ nu som vi har börjat prata- och innan tror jag att vi har haft väldigt olika syn- på hur man uppfostrar och hur man, ja, hur man är mm. runt omkring. Mm. Jag själv är ju väldigt strikt- men ändå väldigt god pappa. Uh -huh. Men jag tycker att det är otroligt viktigt- att man uppfostrar sina barn på rätt sätt. Mm. Du vill ha lite regler ändå. lite Ja, det är väldigt viktigt. Det måste mm. vara regler- Sen så har jag alltid sagt att regler är till för att brytas, men mm. det får man ta i en äldre eller <laughs> Nej, men man kan ju faktiskt vara både snäll och strikt. Ja, men så länge man har grundprinciper på att, på att den här barnet kommer att bli en bra människa så, mm. så tycker jag att man kan få... Jag tycker att alla har så mycket åsikter om hur man ska sitt barn, men jag tycker att man ska vara ett. Alla vill att man ska vara pedagogisk och liknande. Mm. Men jag tycker att man, man, man bör göra som man själv tycker är rätt bara. Mm. Och jag tycker att lite regler är typ som att jag är en grundpelare. Det är att lovar du någonting då håller du. Mm. För det. För det handlar om tillit och det får, får du att lita på andra människor också. Mm. Det är typ det, alltså den största regeln jag har. Mm. Men sen så tycker jag att man ska vara god och Livet är som det här. det kommer inte alltid funka. Mm. Så är och små tjejer, eller tjejer i allmänhet brukar väl vara kända för att vira pappar åt lillfingret, är det så? Nej, <laughs> det finns en risk så. <laughs> Nej men så är det ju, hon, hon, alltså, det är samma sak med mamma och pojka, liksom. det är mammas pojka och mm. det är pappas lilla tjej. Så mm. är det. Och så kommer det alltid vara. Och vi pappor blir extra blöda när vi har en liten dotter faktiskt, mm. så är det. Jag funderar lite på det här Du har ju diabetes mm. Påverkar det av ja, först hocken då Och sen har det påverkat någonting i bachelor mm. Jag är ju typ 1-diabetesen mm. Du kan inte bli arman liksom mm. Det är väl medfött på något ja, sätt Ja, det, alltså, det, det är den svåraste mm. Den påverkar min hockey absolut Men det handlar bara om att man måste vända sitt liv igen Och inte till någonting sämre Utan diabetesen får ju en att kanske äta bättre mm. Den får en att sköta sig bättre liksom det är fel att säga att det är något positivt men varför inte? Alltså... Du håller koll på din socker? Ja men det är ett måste. Jag är liksom ensamstående och när jag har Lilly så, så måste jag sköta den. Mm. Jag har ingen annan som kollar på mig. Liksom, utan... Om du blir svinfärdig. Liksom. Ja men sköter inte den då kan du drabbas Lilly och det är mm. väg det jag gör. Mm. Och i tv där fick du ta någon paus eller fick vara förberedd lite på att kunna ha lite frukt eller så? Alltså det var en grej som jag sa inne och ner att min diabetes måste skötas. Och helt uppriktigt så var det faktiskt problem med det till en mm. början. Mm. De insåg nog inte allvarligt i min diabetes vilket jag blev otroligt förbannad över. Mm. Men efter några snacks så blev det ämning, så sen fick jag ha mina pauser och jag sa jag kommer inte spela in någonting om... Om man inte får mina pass, Det är otroligt viktigt för mig. Jag kan mm. inte prestera framför kameran och andra källor. Jag kan inte vara mig själv och då, då må jag skit ju. Och, och det funkar ju aldrig. Nej för just att det kan vara lite oplanerat. Man drar iväg, ni ska iväg på någon date någonstans. Och där det inte finns knappt vatten liksom och sådär. Och så plötsligt går timmarna och det kan ja, ju vara det, riskabelt. Det var ju det. det var ju liksom, vi stack iväg till olika platser och det var olika locations liksom mm. och, men alltså efter det snacket som vi hade så hade vi alltid med oss en Kylberg med ja. allt möjligt. Så, så det, det blev ju bra till slut. Ja, det, är så är det Jag funderar lite på om hela det här bachelor-äventyret. Vi vet ju inte om du valde någon eller om ni är ihop nu och sådär. Allt är ju hemligt. Men har det påverkat dig på något sätt så att du ser annorlunda på det här med dating med Och att om du skulle dejta igen att du liksom skulle leta efter en annan typ av tjej kanske? Eller... Jag vet inte om det påverkar mig på det sättet. Jag, jag har lärt mig otroligt mycket om dating. Mm. Jag, jag kan nog det mesta nu. Mm. Men alltså, typ som... när man datar så här pass mycket. Det är en svår situation där nere att dejta så många samtidigt. Det gör man inte i det vardagliga livet Nej. så är det ju. Jag, jag vet inte om jag ska se dating på något annat vis eller om man skulle göra det på något annat sätt. Utan det är nog, när jag datar, om jag datar, så är jag bara mig själv. Mm. Och det är oftast det som funkar. Jag hörde i en intervju att du sa det att inga kyssar på första dejten. Höll du det? Det får du se. <laughs> jag tänkte, vi har ju haft med Åsa Nyvall i podden och hon har ju utformat ett system som utgår från att man har fem olika kärleksspråk. Eller man har inte fem, det finns fem. Och man har ett som är ens primära. Så jag tänkte, får jag göra ett litet test på dig här nu, vad du ja. <laughs> Okej, okay, absolut. Det är några... Snabba frågor och du ska välja, jag säger två påstående och så väljer du det som liksom känns mest du. Okej, okay, yeah. så kör vi på här. Små gulliga meddelanden eller mycket pussar och kramar? Mycket pussar och kramar. Eh, hjälpa så åt i trädgården eller äta en middag på Thumanhand. Oj, eh, äta middag på Thumanhand. Få små omtänksamma presenter eller tågluffa tillsammans? Tågluffa tillsammans. När känner du dig som mest älskad? Är det när någon säger det eller är det när någon gör omtänksamma saker för dig? När man gör omtänksamma saker. Brukar du ge presenter eller brukar du föredra att bara sitta och prata hela natten? Det är svårt. Ja. Eh, lite både och faktiskt. Lite både och? Ja. Men om du liksom känner så här rakt av vem är mest du? Är eh, du? Sitta och prata. Tycker du om att hålla din partner i handen eller tycker du om att vara den som liksom ställer upp och hjälper till med små saker? Jag ställer nu upp hjälp till små småsaker. Då kan ni prata lite så ska jag en snabb analys med. Jag tror faktiskt att det var ganska likt mot vad jag hade svarat. Vi kan ju nu avslöja vilka de här fem kärleksspråken är då. Det är beröring, fysisk närhet och sådär. Sen är det bekräftande ord. Tjänster, att ge och få och göra mycket tjänster. Gåvor, det här med presenter och så. Eller tid tillsammans, om det viktigaste är att man ses- och ha kvalitetstid oavsett egentligen vad man gör då. Mm. Detta har varit väldigt kort och inte vetenskapligt <gör> test på något sätt. Men du lutar åt att tid tillsammans kan vara ditt mm. kärleksspråk. Och då är det viktigt för dig med kvalitetstid att umgås, ta en promenad eller sitta ner och prata. Lyssna på andra och ge dem sin fulla uppmärksamhet det är ditt sätt att visa att de är viktiga för dig. Och ibland om du upplever att du inte blir lyssnad på så spelar det inte så stor roll hur många presenter du får. för Du vill ha tid med den du älskar. Det kan nog stämma mm. ganska bra ändå. Jag är väl mån om att man ska vara närvarande. Mm. Så är det. Och är en person inte närvarande då det ger inte mig någonting då. Kolla Så. sina sociala medier när man är med dig. Det är ja, men det, det är liksom, nej, det är inte okej. Okay. Jag tror att till exempel om jag skulle vilja presentera Lille för någon mm. då är det första jag ska säga då du rör inte din telefon. Mm. Så är det, det, är bra. Ja. det är bra. Mm. Märker du att det är lite samma med dina barndomskompisar, de du har kontakt med så att säga, är det också att du hellre vill liksom träffas även om det bara är en gång om året än att skicka sms lite då och då eller skicka presenter eller blommor om det är någon tjej som du liksom är kompis med utan att vara ihop och sådär ja, så alltså, jag, jag är ganska många att ge saker också, jag tycker mm. om att ge saker bara för att se reaktionen på den människan för mm. att jag vill, jag vill se känslor liksom. mm. så är det men ja det stämmer nog Typ som när jag väl åker upp till Övik, mm. Då sätter jag mig verkligen ner och Alltså tar med tiden med mina vänner som jag träffar dem så sällan mm. Det är mycket viktigare för mig än att hålla på Små smser och, mm. och sådana där saker Det är, Liksom när man träffas det är då, det är då man liksom är närvarande med varandra. Och då kan liksom, vänskapen kan liksom slås på då, även om man inte har hört någonting på flera månader så kan man liksom vara tillbaka i... Ja, ja det spelar ingen alltså... roll. Är man verkligen vänner alltså mm. är man verkligen vänner i hjärtat så spelar det ingen roll om man hörs på ett år eller tre år. Mm. Det är samma sak. <här> Ja, det blir väldigt spännande att, eh, att följa dig i Bachelor och eh, även då att se hur den här hemliga, eh, nummer två får vi väl säga, <laughs> ja, eller hur? hur han är och eh, hur ni får kontakt med tjejerna där och så får vi väl hoppas oavsett hur det går i tv att du hittar någon att dela ditt liv med någon som även då är en bra bonusmamma till Lilly. Ja men så är det och sen får du inte missa att jag själv kommer en podcast också Aha, där wow. jag avslöjar alla smaskiga saker. Just det mm -hmm. och var hittar man den överallt där på eh, finns ja. poddar finns absolut. Mm. Den plattformen kommer att vara Radioplay då. Ja, men den kommer att finnas överallt och ni kan inte missa den. Nej och den kommer att heta något med Bachelor då ja. Ja den heter, det är en liten peak mot tjejernas avslöja allt. Den heter <skratt> ungkaren avslöjar allt. Ja ah, mm. just det. Så nu, nu får hon lite konkurrens här <går> Härligt, och om man vill följa dig På Instagram till exempel mm, Ja då är det Simon Hermanssons mm. Så det bara gå in, följ Så där kommer man få reda på allt som händer i mitt liv Och även i podcasten Just det, med ett S på slutet Alltså yes. Simon Hermanssons Ja, men då rekommenderar vi det Och så tackar vi för att du åkte ut till oss här I, i vår lilla tillfälliga <går> inspelningsstudio I Hammarby Sjöstad Ja, tack själv, det var trevligt. Mm, ha tack. det bra, tack det. Hej, Hej. Ja, och där tackar vi Simon Hermansson, årets bachelor, som vi träffade i Stockholm när vi var där. Jag tyckte han var fantastiskt trevlig. Mm. Det är nästan att det syns att man är gift. <laughs> Men sen är jag ju typ dubbel så gammal som honom också. 29 och du närmade 60. Ja, det är sant. Världens mest välbevarade 60-åring. <laughs> jag funderade lite på det där om hur han är som person. Hur skulle du bedöma om du tänker på att <laughs> Jag sen... känner honom mer som person. Nej, men Du har ju sett fler program. Okej, okay, Inte för att jag tror att man är som man är när man är med i ett sånt här program. Nej, nej. Jag tänker att det är en väldigt onaturlig eh, situation. Mm. Och det berättar berättade ju Simon också att eh, det är svårt att vara sig själv. Ja. Jag tycker att han verkar väldigt eh, omtänksam. Han försöker ju att prata med alla tjejerna och han verkar inte så snobbig att han skulle döma ut någon direkt utan han verkar verkligen så här kategoriskt försöka lära känna dem och liksom mm. se vilka de är. Han verkar väldigt eh, så artig att, ja, så. och tacksam. så här att, Vad kul att du har kommit hit och han fick lite presenter och, så, och han var väldigt glad för det. Mm. Ja, och han ger ju verkligen alla tjejerna en chans. Det är bokstavligen, det mm. som han pussar alla säger, mm. nej det gör han inte, eller det vet jag inte jag har inte sett någonting, nej, jag säger nej. ingenting det som jag funderade på var om det kunde vara tvärtom att han längre fram kommer att få kritik av tjejerna för att han håller med om liksom för mycket att han inte säger emot tillräckligt och sådär nu har jag bara sett de två första programmen var fick du det ifrån, vad trodde du det för? jag tänkte att det kändes lite så när jag lyssnade på intervjun igen att om jag sa en sak så sa han, ja precis, och, och sådär så upprepar han nästan det lite Han är ju bara väldigt diplomatisk. Ja. Det är väl en fin sida. Istället för som du alltid säger mot vad jag än säger <laughs> så säger du emot. Om jag säger höger så säger du vänster. Om jag säger AIK så säger du Iv Göteborg. Ja, just med det, men Nej, jag funderade på det. Om... Det tycker jag låter väldigt avslappnande att ha en man som håller med en och tycker att det man säger är klokt och fint och bra. Men är han en sån kille som kommer ha svårt att välja bland tjejerna till exempel? Det tror jag inte. Jag tror att han är en kille som följer sitt hjärta. Mm. Då kanske det bara var så att jag råkade pricka rätt i några av mina funderingar då som han höll med om. Ja, eller så vill han bara vara artig mot dig. Ja. Det kan ha varit så. För att du är en sån gammal och klok man. Ja, vi får se del två av Bachelor Sands på sjuan och det finns även då streamat på TV4 Play och Seymour på tisdagen den 8 oktober och då kommer även första avsnittet av hans egna podd Unkaren avslöjar allt. Mm. Undrar han kommer att avslöja om han fortfarande är i en ungkar. Det kan han inte göra redan nu. Nej, nej, nej. Det är mer en titt bakom kulisserna förstod jag det som. Att man ska få följa med och höra lite av det som inte sen visades. Lite motsvarigheten till det här mellanprogrammet som heter Tjejerna berättar allt. Ja, just det. Det sänds ju också på samma kanaler. Det är ju fruktansvärt. Det har de som filmat och så visar de ett klipp så där, och så säger de, ja vad menar du här Stina när du säger att du hatar Hanna? <laughs> Oj, det var jobbigt alltså. Ja. Är det även att de smygfilmar lite då ju? Nej men de filmar väl en väldig massa hela tiden och jag tror att det blir så att till slut så tänker man inte på att det filmas mm. och så... Blurt, så blurpar man nu, så någonting. Och puff, så sitter man där i studion och ska försvara varför man sa så, eller tänkte så, i stridens hetta. Ja, men jag menar att de klippen, det är inte säkert att de har varit med i det vanliga programmet. Nej, nej, Utan nej. Det kan absolut liksom inte. vara att de bara står och pratar om något helt annat som, mm. och inte tänker på att de faktiskt filmats. Ja. Ja, det är nej. lite så sensationsaktigt, mm. Mm. men väldigt smaskigt och spännande. Ja. Och jag längtar ju redan efter att jag ska få se flera avsnitt. Ja, och så önskar vi ju Simon lycka till, absolut. Vi hoppas att alla ska hitta någon som de blir kär i och kan gifta sig med. Mm, tänk vad härligt om man gjorde det. <laughs> du lät väldigt skeptisk. Vi har ju firat en månad den här veckan. Det har varit en fantastisk månad. Jag ja. bara skojar med våran dig. Vår första månad som gifta. Jag med dig så här ja. i vår podd. Mm. Vill du säga någonting om Postnord apropå hur det är att vara gift och byta efternamn? Ja, Postnord gillar jag, men kassörskorna på Coop vet jag inte om jag älskar så sådär jättemycket. De har ju verkligen gjort det svårt för mig, kan jag säga. För du fick ett paket där det stod Åkesson? Nej, det stod faktiskt Erlansson. Just det, och så har du bara det gamla lägg. Och så står lägg. det Åkesson på mitt lägg och då skulle jag ha med mig något papper som bevisar att jag nu var... Erlansson. Så jag tog ju med mig mitt vixelbevis. Så tog jag med min man som är du. Ja. Och du heter ju Erlansson. Och har lägg. Och har lägg. Och så tog jag med mitt gamla lägg. Och så tog jag med mig ett papper där det stod mitt personnummer då. Mm. Och så visar jag att det står mitt personnummer på mitt lägg. Där det står Åkesson. Där står mitt personnummer. som står Maria Erlansson. Och här är min man som heter Maria Erlansson. Och här är mitt äktenskapsbevis. Men det räcker ju inte. <laughs> Vad roligt, nu sa du att det här är min man som heter Maria Erlansson. sa jag det? Ja, men det kan vi väl behålla. Det är väldigt många som har svårt för att skilja oss åt nu på Facebook och Instagram. För att det ser så lika ut Martin Erlansson och Maria Erlansson. Plus att vi har likadana profilbilder nästan. Ja just det, vi kanske, någon av oss kanske ska byta. För vi har ju lite vixelaktiga bilder. Ja, eller jag är ju med på din och du är med på min. Ja, just det. Det är Vi det som är vi fruktansvärt krånglig. tandverksframkallande södsliska, Martin. <laughs> ja, men då kanske vi ska gå vidare till något som är lite allvarligare. Nämligen FNs konvention för barnets rättigheter. Barnkonventionen som vi går igenom en artikel varje vecka. Hela 2019. Mm. Och vi har nu kommit fram till artikel 41. Just det och då kan vi börja med att repetera förra veckans som var ett barn som är anklagat för brott eller har blivit dömt för en straffbar handling har rätt att behandlas rättvist och bra. Och denna vecka heter artikeln alltså 41 och lyder som så. Om det finns bestämmelser som gör mer för barns rättigheter än innehållet i barnkonventionen gäller de bestämmelserna istället. Mm. Det var ju fantastiskt. De har liksom verkligen heliga delar. Så att ifall någon har kommit på ännu bättre bestämmelser än de som finns i barnkonventionen så det är det de som gäller istället. Mm. Det var ju fantastiskt. Ja. Och det är ju så i Sverige att barnkonventionen kommer att bli lag nästa år, 2020. Och det är ju inte många länder kanske som har det så. Och då kan det ju finnas andra lagar som är redan ännu bättre för barn och skyddar dem. Och då kör vi efter dem. En fantastisk helgardering. Jag har inte mycket att säga om den egentligen. Nej, det är ju spännande varje vecka faktiskt att se vad som dyker upp när vi tittar. Och jag tror det blir väldigt spännande också i december när vi ska titta tillbaka på alla tidigare artiklar. Jag tycker det är mycket ödmjukt. liksom så. Här. Ja, men om det är någon som kan det här bättre än oss så tycker vi att vi ska lyssna på dem istället. Mm. Du borde ha den artikeln i dig. Här, om det finns en människa i den här sängen där vi spelar in den här podden som kan och vet saker bättre än Martin Allansson. så är det hon som bestämmer alltid. Ja. Men så är det ju ändå, även, även när du har fel så är det du som bestämmer. Sant. Ja. Men det gör ju mig till Donald Trump. Ja. Jag har fel men det är ändå jag som bestämmer. Ja, det tycker jag var taskigt sagt. Jag har rätt och därför bestämmer jag. Du har ju mycket finare hår än Donald Trump. Du vägrar säga att jag har rätt ibland. <laughs> ibland har du rätt. Det har du rätt i. <laughs> nu kanske vi ska avsluta med att berätta lite om nästa veckas podd. Då ska vi för andra gången ha ett rejält samtalsämne. Där vi ska diskutera istället för att ha en intervju. Och Vill ni vara liksom riktigt med och diskutera- och kanske även få med ett eget brev i den podden. Så är det bra om man går in på Facebook, ansöker om medlemskap i bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Och kastar sig in i diskussionen som då kommer att vara om högtider. Just det, hur man firar till exempel jul. Eller om man ska ha ett gemensamt studentfirande då med sitt ex och den personens nya Kärlek till exempel och olika andra personer i bonusfamiljen. Ja, men allt firande, kalas och hur gör man med bonusfarmödrar och extra mormor och kusiner och plastkusiner. och hela alltså Allt bara ös på om bra erfarenheter, dåliga erfarenheter, tips, förslag, frågor. Allting som rör firande och högtider. Mm. Ni kan ju även skriva till oss direkt på Instagram, DM eller Facebook där det heter, PM. Och man kan även maila och då är adressen. Och då heter det BM, brevlådomeddelande. <laughs> ja, just det. Till bonuspappan.plusmamman.snabla.hn.se Och det är ju samma som vårt Instagram, Så Sade du hn.se? Ja, det sa jag nog. Men då kommer det inte fram. Nej. Det är bättre att du säger bonuspappan.plussmamman Det tycker jag låter mycket bättre. Det här hade du faktiskt rätt och jag hade fel. Fast jag hade också fel för det är gmail.com. Åh <laughs> oh, herregud. Vi du kommer säg... aldrig få några mejl. <laughs> Nej, nu slutar de att komma. Bonuspappan.plussmamman Ignorera allt vi har sagt hittills. Inte i hela avsnittet. Jo, hela avsnittet. <laughs> Bara strunta i det. Det finns ingenting vettigt i det här avsnittet. Vi tackar och så säger vi. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Hej Vi ses igen! Vi ses igen! Hej då! Du har inga barn, jag höll på att säga, det har du ju, du har bonusbarn. Men ja. du har inte haft barn, så du kan den här låten. Känner ja, du igen låt. den? Jo, men när man har haft samling och sånt på olika ställen som öppnar förskolan så sjunger man så här Hej då, hej då. Nu ska vi gå hem, nu ska vi gå hem. Hej då. Du känner alltså inte igen den? Nej. Nej. Så är du vara bonuspappa? Ja. <laughs> Sorgligt. Annorlunda. Ja, det är annorlunda. Det finns delar av livet som bara jag har upplevt och inte du. Mm. Du kommer ju aldrig inte ha barn. Nej, men du kanske kommer ha barnbarn och då kanske du kommer få uppleva den här låten. Aha. Hur är det med Teletabis? Har du upplevt Teletubbies? Väldigt, väldigt lite. Jag har försökt hålla mig undan. Frosta? Nej. Det kommer Frost 2. Jag ska tvinga dig att se den. <laughs> Okej. Okay. 20 000 gånger som alla vi andra föräldrar har fått göra. P.F. Och säg ingenting till Maria men det heter ju Hedestund- och inte hedersstund. Och i fula ordboken på nätet så står det att det kommer från tyskans käferstunde och betyder då kärleksstund eller ömt möte. Och det finns även en koppling till franskans ord för hedens timme. Och det var tydligen mycket skildringar av hederliv med hedar och hedinnor som älskande par under senrenaissansen och rokokootiden. Så där är dagens nya ord som vi ska lära oss. Hedestund!